knizi umdatul ahkam od Abdul Ghani al-Maqdisi koji je autorsabrao i prikupio hadise koji se vezuju ahkama ili propisa izdje najizvodostajni hadis koji izbir koji pod nevskim svodom sahih imama Abu Abdullah al-Bukhari i sahih Abu al-Hussein al-Hajjaja imam Muslima mi U našem komentaru došli do desetog hadisa, hadis Osman radijallahu ta'ala anhu, o kome smo govorili i spominjali smo brojne propise vezane za pranje lica, u što ulazi potiranje glave i potiranje ušiju. i o tome smo o većini tih propisa smo podrobno govorili. I došli smo do pranja nogu, spominjali smo neke sporedne propise i kazali smo u zadnjem predavanju, da ćemo morati i da će biti nužno da se govori o još nekim sporednim propisima koji se tiču abdesta. Od otih propisa ili jedan od propisa o kome je nužno govoriti kad se govori o abdestu jeste o potiranju po glavi. Omisliti se na kap ili na pokrivač glave. U sunetu poslanika na ilazimo na tri načina potiranja po glavi. Sve mimo toga ili je slabo ili nije utemeljeno u sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa, alaihi wa sallam. Prvi način je u Hadisu Abdullaha ibn Zejda koji je pored hadisa Osmana ibn Affana veliki oslonac u Taharetu. Veliki oslonac u Taharetu. Mi spomenjali hadis Osmana, ibn Affana i kazali smo da on glasi da je Osman ibn Affan jednog dana pozvao Da mu se donese, znači, posuda sa vodom. Potom je polio tri puta po svojim rukama i opravo i, Potom je svoju desnu ruku stavio u tu posudu. i Izapravo svoja usta i nos. Potom je opravo svoje lice tri puta. Potom svoje ruke do lakata tri puta. Potom je potrao po svojoj glavi i opravo je obadnije noge po tri puta svaku. Potom je rekao Vidio sam poslanika, je li Osman radijallahu anhu, rekao, vidio sam poslanika sallallahu alejhi ve selleme a potom je kazao, ko je kazao? Poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Men tawadda nahwa wudu'i hada, thumma salla rak'iyatin la yuhaddithu fihi manfsuhu, ghufr lahu ma taqaddama min dhanbihi." Ko se abdesti na sličan način kao što Jer da se čovjek mora abdestiti na isti način, značilo bi da ne smije biti ama nikakve razlike, a to je nemoguće. Tako kaže koja se abdestiti na način kako sam se abdestio, slično o ovome. Potom klanja dva rekiata, znaju haddi sufihima nekse i ne bude sa svojom dušom razgovarao, ne bude znači imao onih vesvesa o kojima će mi govorit kasnije, bit mu oprošteno ono što je počinio od grijeha. Bićemo oprošteno ono što je počinio od grija. Ovo je znači hadis o kome mi govorimo. I već smo govorili u dva predavanja o njemu i ovo je treće predavanje. I ne možemo lahko preći preko ovoga hadisa jer je on osnova za uzimanje abdesta. On je osnova znači za uzimanje abdesta pa ćemo spomenuti još neke propise vezane znači za sami abdest koji se mogu zaključiti znači između redova od ovoga hadisa, jer je on spomenuo znači one osnovne stvari, a o sporednjima se mora govoriti, znači uzimajući to iz drugih znači kuransko-hadiskih tekstova. Pa smo govorili o potiranju glave i načinu potiranja glave. No međutim, ostalo nam je još da kažemo kakvi su to načini potiranja glave. Kada pogledamo usunet poslanika, sallallahu alaihi wa srme, vidjet da je Allahov poslanik najčešće Potirao glavu na način da stavi svoje ruke na prednji dio glave, na nasiju, i da potom ode do kraja glave, znači do potiljka, i da ponovo vrati svoje ruke, znači na mjesto odakle je počeo potiranje. To je poslanik sallallahu, ali sve nema najčešće praktikovao. I to je bila njegova najčešća praksa. I to je zabilježeno u hadisu Abdullah ibn Zeida i drugim hadisima koji su zabilježeni u negerodstojnim hadiskim zbirkama. U nekim verzijama se navodi da je poslanik svala laha, sada je počeo potiranje od kraja glave, da je stavio ruke na kraj glave, pa potrao napred, potom ponov vratio nazad. Ima hadis koga bilježi, imam tir i drugi, koji ima dobar lanac prenosilaca. No međutim, Pretežna i općenica praksa Laha poslanika je da počne sa prednjeg dijela glave i da tu isto završi sa potiranjem. I ovo obrnuti ovaj način potiranja, znači da se počne sa kraja glave, ka početku i da se vrati nazad, to je poznato mišljenje u malikijskoj pravnoj školi. Poznato znači mišljenje kod malikijskih pravnika ili jedno od mišljenja u njihovoj pravnoj školi. Drugi način potiranja prenosi Ibn Mughire od svoga oca da je poslanik Sololaha u srano potirao po prednjem dijelu glave i nastavio potiranje po Kapi. Znači bio mu je otkriveno petnji dio glave, pa je potrao taj dio glave, četvrtinu možda, ili manje ili više, i potom je nastavio svoje potiranje po kapi. Znači potom je nastavio svoje potiranje po kapi. I ovu predaju bilježi ima muslimi neki sabirači sunena, koja je svakako bi rodostojna. I treći način je koji opisuje Džafer i Amr, prenoseće od svoga oca, da je rekao, vidio sam Allahov poslanika sallame, da potire po svoje kapi mjestvama. Što se tiče prvog i drugog načina potiranja, nema razilaženja među ispanskim učenjacima o njihovim znači legitimnostima. Da je dozvojno čovjeku da potare cijelu glavu ili da potare jedan dio glave i da ostalo znači dovrši potiranje po kapi. No međutim, spor se vodio oko ovoga trećeg načina, a to je da je poslanik sallam, potirao samo po kapi. Da nije znači potirao ništa po kosi, već samo po pokrivaču, po pokrivaču glave. U muslimoj zbirci hadisa od Bilara ibn Rabaha stoji da je po svanih svala činio mese po mestvama i po pokrivaču glave. Znači potirao je po svojim mestvama i po pokrivaču glave. Pa nije znači ništa odje spomenuo da je dotakao nešto od svoje kose. Kao što po mestvama čovjek kada potira ne dotiče ništa od kože tako kada potira isto po glavi znači može potredu da ne otakne ništa od kose. A u drugoj predaj jednoj stoji da je poslanik svala Laha sada me naredio ashabima da potiraju po svojim pokrivačima koji su na glavama i po mestvama. No međutim, većina islamskih učenjaka nije prihvatila potiranje samo po pokrivaču glave. Znači da se ništa ne potreba od kose. Većina pravnika je znači odbila, odbila ovakav način potiranja i kažu da to nije dozvoljeno. No međutim, na mišljenje većine učenjaka može se odgovoriti čime? Možeš da dogoditi hadisima koje smo spomenuli. Hadisima. Većina učenjaka kažu ne može se potirati samo po pokrivaču glave. tako? No međutim Allahu Allaho poslanih san Allaho sveme to činio. I vidit ćemo da je to pila praksa najbolja sahaba. Pa se znači ovdje gleda i o argumenti. Biliži imam Ibn Ebiševi u svome, jel mu da je Ibn Gasile rekao vidio sam Ebu Bekra da potirje po pokrivač svoje glave. A nebate kaže, pitao sam Omera o potiranju po kapi, pa je rekao, ako želiš potiri po njoj, a ako ne želiš ne moraš. Vidimo, znači da je ovo mišljenje dvojice najučenijih Allahovih robova i najboljih Allahovih robova nakon poslanika Sadlava Sreme, Ebu Bekra i Omera, da su potirali znači po svojim poklivačima koji su bili na glavama njihovim. A drugo drugoj predaji stoji da Omar rekao, ko bude smatrao da mu potiranje po kapi neće koristiti kao čistoća, Allah ga ne očistio. Ovu predaju biliži Ibnu Hazbu svojom Muhalla i kaže da je vjerodostojna. Od Omara radijalohu ta'alanu. Znači da je smatrao da je potiranje po, glavi, po kapi, znači validno. Isto se prenosi od Enasa Ibnu Malika i Ebu Umame. Od Enasa Ibnu Malika i Ebu Umame i ove predaje od Ebu Bekra i Omara vjerodostojnim je otjenio veliki hadijski stručnjak Ibnul Munzir. Nakon što je pomenuo ove predaje kaže Ibnul Munzir u svom djelu al prvom tomu navodeći riječi i učenjaka kaže kada ne bi bilo ni jednog vjerodostojnog hadisa o ome pitanju da je Poslanik sallallahu alejhi potirao pod svojoj glavi bilo bi nam dovoljno ovo što su činila ova dva Allahova roba Ebu Bekr i Omar, zbog hadisa u kome Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: "Slijedite dvojicu poslije mene: Ebu Bekra i Omara." I zbog hadisa o kome poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: "Ako se ljudi budu pokoravali Ebu Bekru i Omeru, uspijeće." Pa ovi nas hadisi obavezuju da sledimo znači tu dvojicu prvih kalifa. A naravno ako ta praksa odgovara praksi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve onda sigurno da nakon toga više niko ne može znači tome prigovoriti. Ovo mišljenje o potiranju po kapi ili kotiranju samo po pokrivaču glave zastupaju Sa'd ibn Bivokas, Ebu Darda, Omer ibn Abdelaziz, Mekhul, Hasan al Basri, Ebu Taur, Katade, Elevzai, Imam Ahmed, Vokej ibn Uđavrah, Daoud ibn Ali ibn Hazm, Ibn Taymi, Ibn Kajim, Šaukani, Ebu Pajib, Abadi i drugi. Znači, ovo ovaj je mišljenje također velikog djela učenjaka, ali kažemo većina smatraju da to nije legitiman postupak. Iako ako pogledamo ove ovaj argumente vidjećemo Da je potiranje po pokrivaču glave, šta? Legitimno i dozvoljeno. I da je to bila praksa znači, poslanika, svala Allaho srme, i najboljih generacija. Nema ovdje razlike među muškarca i žene. Kako muškarac potira po svome pokrivaču glave, po svojoj kapi, tako potira, znači, i žena može isto potirati po pokrivaču svoje glave. Od majke pravobjernih, umu seleme se prenosi da je potirala po pokrivaču svoje glave. Kaže šehulisvam ibnu temije, Nakon što je spomenuo u predaju, kaže, a u mu to nikada ne bi činila osim nakon što je dozvole Allahov poslanik. Ne bi to majka vjernika nikada činila osim nakon dozvole Allahov poslanika. Što upućuje da je čekoli sam, i blutaj mi prihvatio u predaju i ona kod njega u najmanju ruku dobra. I zaista lanac proroslata ove predaje od majke vjernika je dobra. Tako znači da nema ovdje razlike između uškarca i žene. Potinanje po pokrivaču glave je po mišljenju nekih učenjaka uslovljeno da je taj pokrivač stavljen na glavu na punoj čistoći. Kao mestve. O čemu ćemo govoriti kada dođemo do mestri, kada budemo govorili o uvjetima i usvojima za ispravnost potiranja po mestama, kazat ćemo da je jedan od uvjeta da budu obuvene na punoj čistoći. I objasnit ćemo šta to znači. Tako je ovdje neki kaže na punoj čistoći, to jeste nakon uzetog abdestra, što je sigurno preče što je preče i bolje. To je znači što se tiče potiranja po pokrivaču glave. Ono je znači legitimno i ne mora čovjek doći da potare nešto od kose, no međutim bolje je da to ne čini. Bolje je čovjek koji to izbjegava koliko može, ako mu se ukaže zbog nužde ili drugog razloga potreba neka učini, no međutim ako nema potrebe neka to ne čini bježeći iz razilaženja neko znači učini onako kako je Allahov poslanik sa Allahom stranom najčešće Činio. Spominjali smo također potiranje po glavi. Pa smo kazali da čovjek koji ne potare svoj glavu, već je opere. Je mu ispravno to? jer mu se računa kao potiranje? Kazali smo da se računa. Kazali smo da se računa jer on je potro i još šta? Dodao. No međutim, kažemo, učinioje je suprotno sunatog poslalnika svala Allaho ne srme. I ukazali smo ovdje na jednu bitnu stvar, a to je da je Allah tabarak je od taj da se peru lita, i ruke i noge, ali rekao i potarite po glavama. Što mislite da je Allah Žešanu rekao i operite svoje glave? Uvijek čovjek kada hoće da abnesti, uvijek morao da perije svoju glavu. Kao što peri ruke. Možete zanimati kako bi to poteškoća bila za čovjeka. A međutim, iz milosti Allahove te varake od prema nama, propisano nam je samo potiranje, znači po glavi. Zato onaj ko bi pravo glavu, što bi smo kazao da nije daje? Šta? Novo taro da pretjeruje u vjeri i da otežava sam sebi vjeru, Allah to ne voli. Allah voli vjeru koja je lahka. Allah voli vjeru koja je lahka. No međutim, šta bi bilo da čovjek potreje svoju glavu više puta? Tri puta, na primjer, potreje glavu. Da li je to validno? Da li je to ispravno? Da vidimo. Ebu Davud bilježio u svome sunnene imam Bejhaka i dare kutni i drugi od Osmana Ibna Apana da je poslanik s.a.v. potirao svoju glavu tri puta za ovu predaju kaže imame neovi da je lanac prenosioca dobar a da mnoštvo ovih hadisa dižu ovaj hadis a stepen zači je odostaje predaje dobri su ga otjelili ibn Salah ibn Murakin ibn Huzeyma i drugi odali je se prenosi u opisu abdusta poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je potirao svoju glavu tri puta odali je se prenosi znači da je poslanik sallallahu sellem potirao svoju glavu tri puta i ove ovaj predaje su neki islamski učitelji ocjenili bi odostojnim kao što su, imamo ne ovdje šehalbani drugi. I kaže šehalbani u svome djelu temamun minne i to je ispravno, to jeste potiranje glave tri puta. A predaje koje govore o potiranju glave jednom, iako su mnogobrojne nisu oprečne ovoj ovim verzijama od je da se ponekad potire i ovako. Znači lepo je da se ponekad potire i tri puta. I ovdje mišljenje za imam šafija i to je poznato mišljenje u šafijskom Mezhebu i većina učenjaka šafijske pravne škole, jeli? Ima Mahmed po jednoj verziji, Davud, Ibn Hazm, Ibn Džouzi, Sana'ani i drugi učenjaci. No međutim, većina pravnika kažu ne. Ove predaje su iznimne i nisu ispravne i treba raditi po predajama koje govore o potiranju glave jedan put, jer je tako nečešće činio poslanik sallallahu alaihi wa U nekim predajama se navodi da je lahu poslanik potirao svoju glavu dva puta, kod Ibn Mađe. da je potirao glavu dva puta No međutim, kažu ispanski učenjaci da se to potiranje glave dva puta odnosi da je počeo s jednog mjesta, otišao nazad da je to jedan put i ponovo vratio ruke na isto mjesto da je to drugi put. Pa su tako protumačili te predaje, a nisu znači protumačili da je potirao dva puta, jeli, u smislu ovoga klasičnog potiranja. Također ovdje je bitno spomenuti propis radosljeda pri uzimanju abdesta. Da li je redoslijed pri uzimanju abdesta obavezan? Da li je to uvijed za ispravnost abdesta? Uzvišen je Allah Tebarak je odala u na naredio i pojasnio nam način uzimanja abdesta. Ispomenuo redoslijed znači koji se treba srediti pri uzimanju, pri uzimanju abdesta. Jedino što je došlo u hadisima jeste da je dozvoljeno odgoditi ispiranje usta i nosa nakon pranja podlaktica. Da čovjek, znači ablesti se, da opere svoje ruke šake tri puta, da potom opere svoje lice, potom podlaktice, a nakon toga i zapere šta? U usta i nos. Tako je došlo u hadisu poslanika s.a.a. koga bilježi imam Ebu Dawud, Ahmed, Tabarani i drugi i koga su dobrim ucijelim imam Neuvi ibn Hađarše u Kjani, Abdruhman i drugi da je poslanik sallallahu alaihi odgodio znači pranje ili ispiranje usta i nosa nakon pranja podlaktica. No međutim ovo ako je poslanik sallallahu alaihi ve činio to je bila jako rijetka praksa Allahov poslanika, najčešće je to je činio odmah prije pranja lica. Isto tako neki učenjaci smatraju kako je obaveza slediti redoslijed kod farzova, tako je obaveza slijeti i radoslijeti kod sunneta. Tako je obaveza slijeti i radoslijeti kod sunneta, što je svakako bolje i što je sigurnije. Imam Esadi kaže u svome tefsiru u ome ajetu je govori se znači o ajetu abdesta, Elmajde, šesti ajet, kaže ome ovome ajetu je dokaz o obavezi slijedženja radoslijeda pri uzimanju abdesta. Jer je Allah tebara, kao tala, spomenu šta se čini nakon druge. I kaže to je obavezno zbog riječi poslanika započet će odakle Allah naredio da se počne započet će odakle Allah naredio da se počne i u drugoj predali stoji počećemo odakle Allah naredio Allah tebarek tala ovdje naredio da se počne znači sa pranjem lica to je jeli što se tiče parzova i ovaj je stav šafijski, hamelijski pranika jebu seura, jebu ubejde, i drugi što se tiče hanetijski i malikijski učenjaka sufjane, seurija, eleuzaji, alejsa jednosti sada i drugi Oni smatraju da je redosljed sunnet I ne kažu znači da je obavezan No međutim pored ovih razileženja Islamski učenjaci su složni Da je čovjeku bolje i preče da slijedi Redosljed pri uzimanju abdesta Također je lijepo Koristiti misvak Pri uzimanju abdesta Da se koristi znači misvak Pri uzimanju abdesta Ebu Horire pranosi da je Poslanik s.a.v. rekao Da se ne bojim da će otežati Svome ummetu I ovo je olakšite od poslanika, salallahu alaih sveme. Da se ne bojim da će otežati svome umetu, naredio bih im da uzimaju i da koriste mi svak pri svakom abdestu. Da koriste mi svak pri svakom abdestu. U drugom listu stoji da je poslanik, salallahu alaih sveme, rekao, mi svakom se postiže čistoća usta i zadovoljstvo i zadovoljstvo gospodara. Tako su učenjaci četiri pravne škole, složni, I suglasni da je korištenje mislaka pri uzimanju abdesta, sunet, znači pri ispiranju usta ili prije toga ili poslije toga kada god se koristi, znači postići će se cilj čišćenja usta. No međutim u nekim dijelima nalazimo određene propise koji su vezani za mislaka koji nemaju svoje osnove. U jednom od tih dijela ili više dijela našao sam naredne tekstove. Kaže se ovako. Misvak treba biti debline malog prsta, pravan bez čvoruga. To je znači jedan od uvjeta za misvak. Da bude debline malog prsta, ne debline tanji, pravan i bez čvoruga. Ne treba se koristiti u ležećem položaju, jer to dovodi do povećanja svoje zene. Znači koga koristi u ležećem položaju, šta? Povećava se svoje zene. Ne treba ga obuhvatiti cijelom šakom, jer će zbog toga analni otvor boliti od hemoroida. Znači da ga lako obuhvati čovjeka nego navodi da treba ovako da se doživi sva. ovako. Da bude znači da ovaj sedljak i do budu iznad, a ovo ovaj da i da se ovako čiste znači zubi. U međutim to nema nikakve osnove u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, jeli u hadisima koliko znam. Ne treba stiskati misvak jer to izaziva sletilo. Ako ga stisneš, teško se. Nakon upo tebe, treba misvak oprati u protivnom će šejtan imati čist tvoje usta. Ako je misvak duži od jednog pedlja, na njemu sjedi šejtan. Znači ako je duži Onda sljediš i Kada se ostalja, misvak treba uspraviti. A ne treba ga položiti. Jer bi njegovo polaganje moglo dovesti do ludila. On koga ga je položio. Misvak je lijek za svaku bolest osim smrti. I posića čoveka na samrtnoj postidi da izgovori šehadet itd. Boj brojne stvari koje se spominju a koje nikakve osnove nemaju u sumnetu. Već većina ovih stvari je u stvari ili dio ovih stvari je gajib koji se ne može zato svim putem objaviti. A o tome nema od poslanika, salallahu, ali jednog jedinog harfa. Tako da, ti propisi koji se spominju, nemaju svoje osnove, ne smiju se praktikovati, ni se smiju vjerovati. Također nema vjerodostojnih hadisa koji ukazuju na učenje određenih dova prilikom korištenja misvaka. Znači nema ništa što ukazuje da se uče određene dove pri korištenju misvaka. Isto tako, prilikom pranja dijelova tijela koji se peru pri abdesu, može se koristiti nekoliko načina ili vrsta pranja. Prenosi se od poslanika, svala Allaho, u najvjero dostojnim hadijskim zbirkama da je pravo svoje dijelove tijela kada bi uzmeo abdest po tri puta. Svaki dio bi opravo tri puta. Osim potiranja glave oko čega već ima je li? Oko već čega ima razilaženja. U drugim predajama se nauči da bi to učinio po dva puta. A u nekim predajama po jedan put. I sve ove hadise zabiljužimo u Buhari i drugi. Znači tri, dva i jedan put. Da opere znači dijelove tijela. I zato su mnogi hadijski slušajci naslovili poglavlje u svojim hadijskim zbirkama abdest jedan put jedan put, abdest dva put dva put, abdest tri put. Šta znači jedan put jedan put? Znači svaki dio tijela pere po jedan put ili po dva puta ili po tri puta. Međutim, u sunetu poslanika sallallahu alaihi oseleme u hadisu kod Buhari, Abdullah ibn Zeida, se navodi četvrti način, a to je kombinirani način pranja. Pa je poslanik sallallahu alaihi oseleme oprao svoje podlaktice po dva puta, a oprao je lice i noge po tri puta. Pa je znači tu kombinirao poslanik sallallahu alaihi oseleme. Ibn Muleptin kaže da je dozvoljeno po koncesu islamskih učenjaka Da se jedni dijelovi tjela peru jedan put, a drugi dva put, a treći tri puta. Koji je najbolji, najpotpuniji načedovi? ovi? Tri puta da se pere. Jer je tako reći će činio Allahov poslanik salallahu, alihiu, alihiu, salame. No međutim, isto tako lijepo je čovjeku da ponekad učini jedan put. I dva put. Zbog čega? I kombinirano. Zbog očuvanja sunneta. Zbog očuvanja sunneta. Jer je poslanik salallahu, salame, činio i ovako... Ponekad pa i neko čovjeku da znači ponekad učeni tako i da to ne propusti kako ima Ahmed radio jedne Aprilka je pozvao je onoga haccjama čovjeka koji čini hij hijamu i dao mu naknadu zato što je učinio i kaže ovo je hadis po kome je još ni sam radio ima hadis da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozvao haccjama čovjeka koji čini hijamu uradio mu dao pomi Allahu poslanik platio pa era čovjek mama me kaže dočuvao kaže ima taj hadis po kome nisam radio pa ga je pozvao i radio zato je čovjek lijepo ako po jednom hadisu nikada nije radio da uradi bar jedan put u životu tako da se smatra odehl ili pripadnika toga sunta čovjek nikada nije kanjao vitr na primjer devet rekjata jednim selamom ili sedam rekjata ili pet rekjata nikada to u životu nije praktikovao a to sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je zabilježen najviše od slavnih hadiske zbirka pa neka to je damput bar praktikuje u životu tako da ne bude od onih koji su napustili ili koji izbjegavaju nešto od suneta Allahov poslanika, salallahu alihi wa alihi wa sallam. Dobro, pranje djelova tijela više od tri puta. Jel to je ispravno? Ha? Nije ispravno. Nije ispravno zbog čega? Ko zna? Ma hadis. Koji je to hadis? Ja vjerojno ima hadis. Peredaje? Granicu prkarači, jesu. To je hadis koga bilježi imam Ebu Dawud, u svome sunenu, da je jedan pustinjak došao u poslaniku, sallame, da ga povučio abdestu. Pa je Allahov poslanik, pred njim se abdestio, perući svaki dio tijela po tri puta. Pa je rekao, ovo je abdest, a onaj ko doda na ovo ružno je postupio, nepravdu učinio i granicu prekoračio. Pogledajte, Allahov poslanik, sallam, se tri puta abdestio, abdestio se, perući svaki dio po tri puta i potom je rekao, Ko doda na ovo, u jednom izpredaju kaže ili oduzme od ovoga. Ali ta predaja ili oduzme od ovoga nije ispravna. Nego je samo ispravna ko doda na ovo. Zbog čega nije ispravna ova druga ko oduzme? Da, zato što imaju hadisi koji govore da je poslanik s.a.v. uzivao abdesi dan put ili dva put ili tri put. Onda bi ovaj hadis porekao znači sve one hadise. Pored toga što lanak preoslata ove ovaj predaje u ovome kontekstu nije ispravana ovdje poslanik s.a.v. kaže onaj ko doda na ovo je postupio nepravdu učinio i granicu prekoračio a uzvišen Allah tabarak i od tada ne voli one koji prekoračuju granice u bilo čemu Abdullah ibn Mubarek poznati istamski učenjak koji je umro 181. hijrske godine je kazao nejam čim onome ko pere dijelove tijela pri uzimanju abdesta više od tri puta da nije griješan i ovu je predajn zablježio ibn Lara bi u svome dijelu ari datullahu edi od koga Bavdullaha ibnu al-Mubareka. Me rekao da nejanči onome ko pere više od tri puta svoje dijelove tijela prijavljesto da nije griješan. A Imam Ahmed ibn i Ishak i Rahawaj smatraju da to čini samo onaj koji je uistinu iskušan. Onaj koji je uistinu iskušan da tako čini. Znači da pere svoje dijelove tijela po tri puta. Imam Buhalja kaže, poslanik svala Allahu alaihi wasalam je praktično pojasnio da je obavezno pranje dijelova tijela jedan put. Ali je pravo također dva ili tri puta I nije dodavao na to Islamski učenjaci su pokudili da se prekoračuju u granice Koje je uspostavio poslanik salallahu Pogledajte lijepi riječ Ivama Buhari Allahu poslanik salallahu I sveme je postavio granice I kako je ružno da neko prekoračuje te granice I da se izvisuje I da se stavlja on ispred poslanika Salallahu alihi osveme I propisa koje je on Znači koje on uspostavio Također od stvari ili od pitanja ili mesela o kojima je neminovno nešto kazati koje se tiče uzimanja abdesta jeste da je pokuđeno rasipati vodu pre uzimanju abdesta. Da je pokuđeno znači da čovjek prolijeva vodu preko potrebe pri uzimanju abdesta. Uzvišen je Allah te barakotala kaže i nemoj mnogo rasipati zaista su rasipnici braća šeitanova. I kaže Allah te barakotala on je oni one koji ih pretjeruju Nevoli Allah, te barek stala one pretjeruju. Pa je ovim ajetima i drugim argumentima zabranjeno čovjeku da pretjeruje u bilo čemu ili da rasipa. Jer su rasipnici zraća šeitanova. Od ene sa Ibnu Malika se prenosi da je poslanik, da se poslanik s.a. kupao, da je se gusulio sa četiri do pet muddova. To je da do 4, sa četiri ili pet pregrešti vode se Allahu poslanik kupao a abdestio se sa jednim muddom. Sa jednim mudom, u jednoj predaji stoji i ovo se sve predaje da u najvrednijim hadiskim zbirkama. Ne tebani kako pitati o njegovoj vrijednosti. Je se nalaze kod Buhari i kod Muslima i u drugim hadiskim zbirkama. U jednoj predaji stoji da je Poslanik sallallahu alejhi ve selleme abdesio tako da ništa od vode nije dospelo na zemlju. Ni malo vode, Nijeda jedina kap nije dospela na zemlju nakon jeli? abdesta. ali abdesa. U predaji drži Abu Davuda ispravni lancem prenosilaca. Ponekad se je poslanik sallallahu alaihi wasallam abdestio sa dvije trećine mudda. Sa dvije trećine pregršti. Znači jedna trećina bi nedostajala. Znači sa dvije trećine pregršti bi se poslanik sallallahu alaihi wasallam abdestio. I ovo je najmanje što je preneseno od poslanika sallallahu alaihi wasallam u irodostojnim zbirkama. Znači da se je abdestio sa dvije trećine pregršti. Enes Ibn Malik prenosi da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao za abdest je dovoljen jedan mudd. Da neko ne bi kazao, jesme to je bilo dovolja Allahovom poslaniku. Pa evo, Allahov poslanik kaže da je i nama dovoljan jedan mudijed na pregrešu s vode za abdestu. Pa zato ono što se vidi danas od prolijevanja i prosipanja vode pre abdestu, nije sigurno nimalo pohvalna stvar. Već je pogrdna i šarijatski, znači, neopravdana i neispravna. Kada se čovjek abdesti ili kada se kupa, da Allah, dragi, sačuva. Ja sam čuva od jednog šehova da kaže da je tuš i sraz pretjerivanje. Tuš kojim se mi tuširam. Jer to je to kaže samo razpavodu. Ništa drugo. I zaista je upravo. Sliče s te strane, on je potpuno upravo. Jer što se čovjek okupa tušom, možda bi se u vreme Allaho poslanika moglo okupati čaka ljudi. Skoro mi je čovjek pričao, tuširam se, kaže od osam na do dva po ponoći. Šest sati se tušim. Okupam prvo sebe. I kaže onda, kaže na meni je sigurno bilo načistoće. I kaže taj načistoće, kaže poprskala po kupatilu ili kadi, gdje se kupa, pa to kaže sa perem. Ma no, međutim, kada ka to sa perem, kaže, onda je nešto došlo na mene. Nevinovno je, kaže, da se opet vrati nešto na mene. Pa tako, šest sati pere sebe kupati. Treba mu 100 kubika vode, tako da, sigurno, da se na ovaj način vodi do velike potrošnje vode. Znači, da se odvrne česma i da voda curi i da čovjek ne pazi. Pa imate, nađete, ljudi koji obneste posahak vremena, po 20 minuta, po Pa znači, prave, pored toga što su, znači, poguđenim svesama, prave, znači, i drugu muhalefu ili kosese sa sunetom poslanika, salallahu alesene, a to je da troše puno, znači, vode. Jedan čovjek je upitao Ibnu Abbas, a kaže, koliko mi treba vode za abdest? Pogledajte kako su ashabi rezervovali stvari. Kaže, treba ti jedan mud za abdest. A kaže, koliko mi treba za kupanje? Ovaj ne pita, ovaj ne spitkiva. Kaže, koliko mi treba vode za kupanje? Kaže, trebati četiri muda. Kaže, ovaj, to men nije dovoljno. Pa mu kaže Ibnu Abbas, majke ne imao. Majku izgubio. Tako ga ukorio. To je bilo dovoljno onome koje je bio bolio tebe, poslaniku, s.a.v. Kako da to ne bude dovoljno, dovoljno tebi? Ovaj hadis bržima Mahmed i drugi sa ispravim lancem reno sraca. Abdullah ibn Mugabtel kaže da je poslanik, s.a.v. rekao, u mome umeću će biti narod Koji će preterivati u čišćenju i u dobi. U čišćenju i u dobi. I zaista u čišćenju, to nam je jasno. I to lahko možemo svatiti. No međutim, šta je u dobi? U dobi da čovjek dovi, onako kao što je činio jedan od tavijina, sina Ashaba, koga je čuo njegov otac Ashab da dobi, kaže gospodaru moj, daj mi, kaže, kad uđem u dženet desne strane dženeta, daj mi, kaže, dvorac, pa počeo psivati kakav će dvorac. Kažem u njegovu otac, sine, kakva je to dobao? Nikad nisam čuvao poslanika, sallallahu, ali sve me da tako dovio. Dovio od Allaha da ti dadne svako dobro na dunjalu, kuna afiret. A nemoj zači pretjerivati u toj, dovide svojoj sebi, dunjalučkim mozgom, krvnjavim mozgom, opisuje šta hoće u džemnetu. To što bi ti dobio u džemnetu, stranici džemneta bi se svi bulni i digle bi proteste da ste izbacili džemneta. To što ti najbolje zamislio, to u džemnetu ne vredi ništa. Jer to što tebi padne na um Tvoji krnjavi ovdje na To u dženetu nema nikakve vrijednost Tako da čovjek treba dobiti da mu Allah dadne dobro Na dunjaluku i na ahiretu I tako je poslanik s.a.v. najčešće Dovio Ibn Umar prenosi da je poslanik s.a.v. prošao Pored sada dok se je Pa mu je rekao Kako je to prekomjeru raspanje vode O sad Pa je rekao Zari kod upotrebe vode može da bude raspanja Voda Zari kod vode može biti raspanja Pa je rekao poslanik s.a. da, čak ako si i na rijeci koja teče. Znači, kad dok se nalaziš na rijeci koja teče, nemoj rasipati. Znaš što nam ukazuje ovaj hadis? Šparanje u riječu sigurno. Šparanje u posebnim uvjetima. Šparanje kada je imaš. Kada si u najvećem raskušu, rijeka teče ispred tebe, možeš se polijevati. Koli rasipao, nerasipao isto, rijeka se neće umanjiti. No, međutim, nemoj ni tada. Pogledajte šarijata i vjere kako su umjereni. Kad najviše imaš, nemoj raspati. Jer možda jednoga dana nećeš imati. A ako imaš, nemoj pretjerivati, vala nemoj li one koji pretjeruju gdje? U? U Mubahu. Jer rasipanje, vraćo, biva u Mubahu. Nije raspanje Haram, ni Nije raspanje da čovjek ide da pije alkohol, to nije raspanje. Sve je haram. Rasipanje je da čovjek prekomjerno jede halal hranu. Da prekomjerno pije, halal piće. Da prekomjerno kupuje sebi halal odje To je rasipanje. Rasipanje je u halalu, a nije u haramu. Haram je nošto drugo. Ovdje je čovjek u Allah ne voli, Allah ne voli rasipanje. No, međutim, ovaj hadis, oko njegove vjerozostavnosti postoje razvilaženja. Ja sam našao da je šeh Albani u sedmom tomu svoji sirsira pod kraj svoga života sami ocjenio ovaj hadis ispravljiv. A prije toga uvijek govori da je hadis slabo. Da je slab, slab i na kraju svog života u sedmom tomu silsira, to je zadnje što je šlampan njegovog života, je vratio se i kazao da je hadis vjerodostajan. Čovjek možda 30 ili 40 godina tvrdi da je hadis slab i nakon toga kaže vjerodostajan. Pogledajte šta je znanje. Znači da se znanje stiče cijelog, cijelog života i da čovjek uvijek ima mogućnost da se vrati znači sa onoga što smatra da nije istravo. U svakom slučaju oko vjerodostornost hadisa postoji spor. O jedan hadis je potpuno ništavan svoj ide je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidi čovjeka koji se abdestio pa mu je rekao ne proljevaj i ne proljevaj. Međutim taj hadis je slab. Odje je lepovaje riječi Cibbun Munzir koji kaže složili su se svi učenjaci koje poznajem da je za uzimanje abdesta dovoljan jedan mud vode a za kupanje četiri s tim što nije obaveza ograničiti se na tu mjeru. Ovo je stvarno riječ koje je zlatna vjere. svi su se složili da je to dovoljno i da je to najbolji Ono što je dovoljno to je najbolje. Ali nije obaveza čovjeku da se ograniči na to. Potrešni više od toga ne smije. Međutim ne treba znači ući u granicu, u granicu. Da ti piš to je granicu da ti pa. Isto pitanja. I danas Ela koji se vežu za abdest jeste pomjeranje prstena prilikom uzimanja abdesta. Pomjeranje prstena. Da li je pomjeranje prstena legitimno i da li prsten treba pomjerati? Od evo rafije se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uzimajući abdest pomjerao svoj prsten. Isto se prenosi od Alije i Ibn Omara. No, međutim, sve tri ove predaje su slabe. Nisu vjerodostojne. Nema vjerodostojnog hadisa od poslanika, s.a.v. o pomjeranju prstena. Najbliže prvim generacijama što ima, jeste od Muhammeda ibn Sirina, poznatog Tavina, da je on pomjerao svoj prsten pri uzmanja. Dakle, stakako bliži imam Buharija u svome sahihu. Imam Ševkani u Nelovu Taru kaže, ovaj postupak Ibn Sirina ukazuje... Na pomjeranje prstena pri uzimanju abdesta kako bi se odklonila eventualna nečistoća ili prljavštvina koja se nalazi ispod prstena koja je znači obično tu nakopi. No međutim ako je prsten tijesan, ovo je bitno što su pak ih ako je prsten tijesan uz prst, onda je njegovo pomjeranje obavezno povišenju učenjaka Hanepijske, Šafijske i Hanbelijske prane škole. Znači, Hanetije, Šatije i Hanbelije kažu mora se tada pomjeriti. Ako je prsten dovoljno labav na prstu i može voda doći, nije obavezno pomjeranje. Ali je bolje da čovjek pomjeri, da je sigurnost. No međutim, ako je tijesan prst, tada mora, jer postoje velika vredoća, da neće dospjeti ništa od vode, znači da svako mjesto je ispod prstena, pa onda ga mora pomjerati po mišljenju učenjaka ove tri pravne škole. Potvrda ome jeste prdaja ebutenima u kojoj se navodi da je ušao sa još nekoliko tabina kod omara. Ibn Khattaba, a imam Pahavje, u predaju zabilježe Imam Pahavija u svome dijelu Muškilo Nacar u 13. tomu kaže Ebu Temim da je ušao sa još nekoliko tabina kod Omara, a jedan od njih je imao prsten. Omara radijaloh ono vidjevši to rekao mu je kako se možeš abdesiti sa prstenom? Kako se kaže možeš abdesiti sa prstenom? Pa je ovaj čovjek skinuo taj prsten i bacio ga. Skinuo taj prsten i bacio ga. Znači pomjeranje prstena pri uzimanju abdesta je legitimno da bi se opralo znači ono što je ispod prstena. Učenje abdesluka. Da se uče posebne dove koji se zovu abdesluci pri uzimanju abdesta. Ovo je najveća novotarija kojom su ljudi iskušani pri uzmanju abdesta. Najveća novotarija. Toja nema apsolutno nikakve osnove. Potiranje vrata imene kakve hadijs koji govore, koji su lažni, ali hadis, hadijs, čovjek ne zna hadijs, pa ga uzme i radi po njemu. No mi ljudima ovdje nema nikakvog hadijsa. Niti nešto odashaba, nito tabina. Ništa nema. Pa je to ružna navotarija, kojom se iskušaju mnogi ljudi. Čekoli sam minunka im kaže, sve dove koje se uče za vrijeme uzimanja abdesta, a pokripne su važne, izmišljene znači. Tako nešto nam nije predesno od poslanika sallallahu alejhi ve Niti njegovi ashabi, niti tabina, niti imama četiri mezheba, četiri prame škole. Znači niti poslanik dozvoljeno. Niti ashabi, niti tabiini, niti imami četiri mezeba. A vallahi, ono što nije radi Allahu tsubhanahu wa taala. Niti ashabi, niti tabiini, niti imami četiri mezeba. Samo može biti zlo. To mane izgledalo najlepše i upakovalo se u najlepšu ambalažu, to je puko zlo. U njemu nikakvog haira nema. Da to ostavljao poslanik, ja ashabi, tabiini, imami četiri mezheba. I onda dođu generati nakon toga kaže, ovo je lijepo da se radi, ovo je fino. Ne može vallahi biti fino, samo može biti zlo. Jer bi se time obtužio Allahu poslanik i najbolje generacije muslimana. Šeih Muhammed, Ešakiri kaže, svi hadisi u kojima se navode određene dome za abdest, abdest ucijeli, su lažni. Nije kazao Allahov poslanik, sallallahu sallam, niti je svoj umet poučio tim domama. Če sejid tabi kuhi kusume kaže nema vjelodostavnog hadisa od poslanika sallallahu sveme u učenju dova pri uzmanju abdesta. Od poslanika sallallahu sveme. Oni koji podstiću ljude na učenje dova pri uzmanju abdesta pozivaju ih u novotariju i otežavaju im njihovu vjeru. A Allah te barak tjela vjeruje učinio jednostavno. I Allah ne voli da se otežava u vjeri. Ne ti ima pravo da propisuje nešto u vjeri. Jer je dova šta? Ibadet. A ibadet se ne može činiti osim sa šarijetskim jasnim i ispravnim argumentom. Edu'a ibadet. Ili edu'a uvod ibadet. Dova ibadet. U jednoj predaji je muhul ibadet. Muhul ibadet da je srž, mozak ibadet. Ano, međutim, ta predaja je slaba. Ispravna je predaja da je dova ibadet. Pa se ne može doviti osim sa šarijetskim validnim argumentom. Tako da učenje znači ti dova nema nikakve osnovne. Također učenje sure el kadr in na en zelnahu nakon abdesta što uče mnogi od tako. Stari naši su naučili po mekitevama da uče dovu i na en zelnahu filenet el kadr. Poslije abdesta neki uče i po sedam puta. Hajde, berak je te učenje u Kur'ana, ali ne na ome mjestu. Na ome mjestu ima posebna dova o kojoj će mi posebno govoriti. No, međutim, ovdje učenje sura Ina Zalmahu nije ispravno, jer je hadis koji govori o tome lažan. Ima hadis, ali je lažan, pa se ne može raditi po tome hadisu. I zadnja stvar od mesela i propisa koju imat ćemo govoriti danas, koja se tiče uzimanja abdesta, jeste da li je pričati pri uzimanju abdesta? Da čovjek uzima abdest i da priča. Imam neovi kaže u svom dijelu Al-Majdžmu'a, Nema ispravnog dokaza koji zabranjuje pričanje prilikom uzimanja a Znači nema ništa što brani, nema argumenta koji brani pričanje. Što znači da ovo pitanje ostaje na svojoj osnovi dok ne dođe šarijetski validan argument. A to je da je pričanje šta? Dozvoljeno i da se može pričati znači, dok ne dođe dokazanje. U sunetu Allahovog poslanika imamo argumente iz kojih možemo zaključiti da je dozvoljeno pričanje. Ne samo da nemamo argumenta koji brani, već imamo argumente koji iz kojih se može zaključiti da je dozvoljeno pričanje pri uzimanju abdesta. Od muhađira Ibn Kumpuza se prenosi da je rekao Nazvao sam selam Allahovom poslaniku salallahu alejo selam je dok se abdestio. Pa mi nije odvratio sve dok nije završio sa abdestom. A potom je rekao Sve do sada hadis ukazuje da ne treba pričati, tako. Ali kontekst hadisa ukazuje da se može pričiti. A to su riječi poslanika sallallahu alaih srme. Nije me priječilo da ti odbratim selam osim to što nisam imao abdestu. Nije volio Allahov poslanik da odbrati selam a nije pod abdestom. Jer se selam smatra je li ili selam je Allahovu tako? Pa nije te spominjati Allaha tabarak ala osim na punoj, punoj čistoći. U drugoj predaji stoji Hadis koji se nalazi kod Buharije da je Ebu Džuheim rekao, prošao je neki čovjek pored poslanika sallallahu aleyhi srme i poselamio ga. Allahov poslanik tada priđe jednom zidu uze tejemum i odvrati mu selam. Pa je Allahov poslanik uzeo tejemum i odvratio selam tome čovjeku. I odvratio selam tome čovjeku. Zašto? Da ne spominje Allaha te bareku tera, a da nije na punoj jeli čistoći. Neki učenjaci koriste hadis u muhani da je dozvoljena znači razgovarati pri uzmanju abdesta, kada je došla na dan oslobođenja meke kod poslanika, sallallahu srme, dok se je gusulio iza zastora, koga je postavila i nazirala njegova čjerka Fatima. Pa mu je nazvala selam, poslaniku, sallallahu srme. Pa je poslanik rekao, koje je to? Ona reče, ja sam umu hani, kaže, ja sam umu hani. Pa je poslanik, sallallahu srme, na to rekao, merhaben bi umu Dobro, došla, umu hani. A, je li kupao se? Pa, ako je dozvoljeno pri kupanju, pričao je na dozvrenom šta i pri uzimanju abdesta jer je kupanje još veći stepen čistoće od uzimanja abdesta ovim bismo spomenuli znači neke propise na koje smo ukazali u našem zadnjem predavanju je u ciklusu medrese komentara hadisa onde to ahkama ostalo je još da govorimo o dovi koja se uči nakon abdesta i da spominjemo nešto kratko pranju nogu i da spomenemo ostali dio hadisa, znači o kome se kaže ko abdest je ovako kako sam ja abdestio potom kanja dva rekiata, da spominemo nešto od ta dva rekiata i onda ćemo nastaviti, inša Allah, na puta da završimo ovaj hadis od Smana radijallahu talanhu, koji je bio sigurno najveća sovina vezano za taharet i za uzimanje, znači abdesta i u njemu je najviše propisa koji spominju, jel i kois se vezuje za abdest kao što isto kao što se spominja hadisa hadisu Abdullah ibn Zayda, i drugi hadisi tako da će znači biti ovaj hadis glavni temelj biće glavni temelj za uzimanje abdesta tako da kada budemo spominjali neke druge hadise o kojima se naode propisi slični koji su spominjani znači o ome hadisu, nećemo se zaustavljati kod nje već prethodno znači govorili o tim propisima molimo uzvišenog Allaha tebareka da nas pouči našoj vjeri da nas pouči iskrenom i ispravnom zdanju, da popravi naša dijela naša stanja كنا من نايبلين ونا شيخ ديالو والله تعالى اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خير خير